Și când colo tu ai o bârnă între-al tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile stinte și să nu aruncați margaritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci ori și cine cere, capătă! Cine caută, găsește! Și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul să o pâne, să-i dea o piatră? Sau, dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri.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 Îngustă este calea care duce la viață, și puțin sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor: culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune. Dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele. Nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oriși cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor.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 care și-a zidit ca s penisip. A dat ploaia, au venit și voiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i a fost mare. După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturărilor.